והישיגו, כי ירבה הדרך, והיכהו נפש, ולא, אין משפט מוות, כי לא שונא הוא לו לא מתמול שלשום. על כן אנוכי מצווך, לאמור, שלוש ערים תבדיל לך. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום.